Ni lyssnar till Sveriges Radios P1, jag heter Agneta Ramberg. I veckan bröts ett turkiskt tabu. Sen tre år har Turkiet en presidenthustru som bär sjal. I tisdags fick hon för första gången gå efter sin man på röda mattan när Tysklands president kom på besök. Det var första gången i den turkiska republikens historia en sjalförsedd kvinna gick på en officiell röd matta förbi en militär hedersvakt. Det händer mycket i Turkiet, tabun bryts på löpande band och infekterade förut förbjudna ämnen debatteras hett i tv varje kväll. Men det pågår också en kamp om Turkiets identitet och plats i världen. Vi sänder från Istanbul. Välkomna till konflikt. Schalen åter i fokus i Turkiet. Hör parlamentsledamoten som tycker att turkarna måste bli schalblinda. Misstro mot regerande AKPs demokratiska intentioner. Och vad vill Turkiet på världsarenan? bedriver AKP en ideologisk utrikespolitik? Vi sänder alltså från Istanbul och jag står här på en terrass på det svenska generalkonsulatet, nästan precis vid på spåren– tillsammans med vår Mellanöstern korrespondent Cecilia Uden. Och här står vi faktiskt och huttrar. Det raslar lite i palmbladen. Det är jättekallt. Och vi har två gäster med oss. Torkel Stjärnlöf som bor här och är Sveriges generalkonsul i Istanbul. Och Yavuz Baydar som är svensk-turkisk journalist, både tv och tidningar, kolumnist och programledare. Och vi ska strax prata längre mer, men först undrar jag... Om ni skulle beskriva det som händer i Turkiet just nu med ett ord, vilket ord skulle det då vara, Torkel? Dynamik. Transformation. Dynamik, transformation, vi kommer att återkomma till det. Men eh, först till en annan del av Istanbul där vi häromdagen vandrade rakt in i en slöjdebatt. Och snacka inte med mig om skalar. jag är emot att kvinnor täcker huvudet, det borde vara förbjudet i den turkiska republiken, säger İsmiye som står och grillar köfte och delar ut smakprov utanför slaktarbutiken. Men hon provocerar nästan alla som går förbi. Nästan alla har sjal och upprört, säger de emot. Vad menar du? Sjalen är en del av vår tradition. Jag kommer aldrig att ta den av mig, säger en kvinna i ljusblå sjalett. Samtidigt som hon snabbt stoppar i sig två bitar tandpet spetsade köfte från grillen när Ismije tittar åt ett annat håll. är Särskilt på universiteten ska sjalen vara förbjuden, annars kommer studenterna att börja bråka med varandra. Det leder till diskriminering, säger Ismije, vars dotter går på universitetet. Det här är onsdagsmarknaden i Fatih, ett område där man till skillnad från på butikgatorna i centrum ser fler kvinnor med sjal än utan. Det här är ett område som brukar kallas traditionstyngt och religiöst, in till den stora Fatih-moskén. Många här säger att de kände sig stolta när presidenthustrun i veckan bröt ett tabu genom att gå på röda mattan i sjal när hon tog emot Tysklands president och presidenthustru. Jag har väntat länge på den här dagen, säger en kvinna i brun Märkes märkesimitationssal. Hon säljer porslinshamnfat och blommiga toalettsitsar i Fatih. Men bara en kilometer därifrån på universitetet finns det unga kvinnor som fasar för att Turkiet- kan komma att bli som Iran om sjalar tillåts överallt. Det uh, är bara del av problemet från vår uh, turkiska president. Hållandet och his barn är till Turban och de gör det. De vill det. Den här vägen är inte bra för mig. Jag tror att vi går i en way to like Iran. Aileen, blivande tyska lärare i jeans och kortvit jacka- är reda att de skalar tillåts på universiteten- så kommer snart majoriteten av studenterna att bära dem- och då blir de barhuvade, som hon, utsatta för tryck- att täcka sitt hår med. Och presidentfrun dyker upp som referens igen. Presidentens fru och döttrar bär sjal, eller turban som den kallas här- och det är vad de vill att alla ska göra. Och var, säger Aileen- och byter till turkiska när hon tar till ett vanligt argument bland falmotståndarna går gränsen sen om man får ha tal som student. Insan har hackersan av Turban Gälmas. Vi kan ju inte ha läkare eller advokater i kal. Men för Fatimetekers som kommer gående i lång, kappa och rosamönstrad mönstrad sjal och visar sig ha växt upp i Danmark är hotbilden den motsatta. Vi är riktigt så nervösa varje gång vi kommer till skolan. Om vi gör något forkert, om det är riktigt om det är lovligt eller olagligt. Förra läsåret var fal på universitetet helt förbjuden, så fattig med bar hatt istället. Men nu har ett slags tyst revolution ägt rum. Högskoleverket har förbjudit lärarna att slänga ut studenter som bär och tagit bort kravet att man bara får skriva prov om man inte har håret täckt. Men många lärare antecknar vilka som kommer på föreläsningar i schal och en del tar till och med kort på dem. Fatima är nervös varenda dag, säger hon och går över till engelska, det språk hon ska bli lärare i. Jag kommer bli engelska lärare i två år. Kan du lära på Nej om två år är fattig med färdig lärare. Men om hon kan jobba sen är osäkert. Lärare i statliga skolor får inte ha fall. Det får man inte någonstans i statliga jobb eller byggnader, inte i parlamentet heller. It's not allowed to wear a headscarf in the parliament. That's also an unfair situation. What we have to do is to empower the women, not to penalize her because I mean if we believe that är penalizing the victim. I mean, if I were a, a woman with a headscarf, I would like to scream, enough, leave me alone. We have to learn to be headscarf blind, you know, like colorblind. <laughs> vi måste lära oss att bli sjalblinda på samma sätt som man uppmanar folk i USA att vara färgblinda när det gäller svarta säger Nour Suna Memedjan. Hon är parlamentsledamot för AKP och i parlamentet är inga sjalar tillåtna inte för att jag någonsin skulle vilja bära sjal säger hon, men det är diskriminerande att kvinnor inte får sitta i parlamentet i sjal. Om jag vore sjalövertygad så skulle jag skrika, låt mig vara i fred de som hävdar att Kvinnor som täcker håret är förtryckta bidrar ju i så fall till att ytterligare förtrycka dem och göra dem till ännu mer offer genom dessa förbud. Norsona Memedjan, som tar emot i kjol, polotröja och kort, rutig yllekavaj, gick inte med i AKP av några som helst religiösa skäl, utan för att hon imponerats av partiets reform och demokratiseringspolitik och var trött på den forna elitens folkförakt. I takt med att Turkiets ekonomi har vuxit har folket blivit mer rörligt. När vi kom till makten säger Norzona var det åtta miljoner människor som reste med flyg i Turkiet. Idag är det 40 miljoner. Men den forna eliten står inte ut med att pöben nu sitter bredvid dem i flygplanen. And now they see ordinary people sitting next to them on airplanes and they can't stand this. They're truly elitist. I mean, They can't stand seeing uh, wi with women with headscarves in uh, fancy restaurants, for instance. Now they say, oh, they're here too? Oh, my God. That, I mean, uh, they have to learn to uh, live with the, these newcomers. Denna elit kunde acceptera att städerskan som kom från landet hade sjal. Men de känner sig hotade av att kvinnor i sjal går på flotta restauranger i Istanbul, säger Norsona. Och hon vet vad hon talar om. Hon tillhör själv den välutbildade eliten och bor i en lägenhet med knarrande trädgård i ett kvarter i Istanbul som gränsar till de flotta butikgatorna. Hon avvisar naturligtvis alla misstankar om att AKP i själva verket skulle ha en dold agenda, en islamiseringsplan som listigt maskeras med ord som demokrati och reform. Om vi hade haft det, säger hon, då skulle vi gräva vår egen grav med de demokratiseringsreformer vi nu genomför. Man kan inte ge folket friheter och rättigheter och sen ta tillbaks dem. Man kan inte säga åt de 40 miljoner människor som börjat använda flyget och blivit en del av den nya ekonomin att de ska åka hem igen till landsbygden. Even if we had We wouldn't be able to uh, implement that uh, once we democratize the country, but there's no hidden agenda. The hidden agenda is to democratize the country, and our, uh, you don't know our prime minister. Our but prime minister is very blunt. He doesn't have a filter. He says what he thinks. He doesn't. Ha he cannot mm -hmm. keep it. Keep secrets. Och den som känner till vår premiärminister Erdogan vet att han är ganska burdus, ibland talar innan han hunnit tänka. Han har helt enkelt inga filter, han kan inte bevara en hemlighet och hade det funnits en dold agenda så hade han för länge sedan berättat det av misstag. Men samtidigt som AKP får beröm för reformer och demokratisering så visar statistiken att kvinnans ställning i Turkiet inte har förbättrats under AKPs styre Turkiet hamnar nästan längst ner i alla mätningar när det gäller jämställdhet, kvinnlig representation inom politik, arbetsliv och näringsliv. Andelen kvinnor i arbetslivet är bara 25 procent i Turkiet medan medeltalet ligger på 63 procent inom OECD. Parlamentsledamoten och AKP-ren Nursuna Memedjan är smärtsamt medveten om detta. Men hon hävdar att hennes parti försöker vända utvecklingen. Hon pekar både på åtgärder kring våld mot kvinnor och initiativ för att uppmuntra arbetsgivare att anställa kvinnor. Till exempel betalar staten sociala avgifter under ett år om ett företag anställer en kvinna. Och på landsbygden har vi börjat ge mammor pengar om de skickar sina barn till skolan- och det är viktigt att det är mammorna som får pengarna för det har inneburit att de tvingas lämna hemmet för att hämta ut pengarna, kanske öppna ett bankkonto kanske resa till närmaste mindre stad och det finns en tanke bakom det här säger hon. Hade AKP velat att kvinnan skulle stanna i hemmet som vissa av våra kritiker hävdar, då skulle vi ju ha betalat ut skolpengarna till pappan. I mean, we didn't have to do this for women. You know, we could have paid the money to the family. Samtidigt som hon försvarar AKPs politik och ger uttryck för den självsäkerhet som hela Turkiet idag genomsyras av på världsarenan så sörjer Nursuna Sunna med Medjan att AKP knappt har någon opposition. Partiet har haft enorma framgångar senast i folkomröstningen i september som också anses vara en god mätare på hur det kommer att gå i valet nästa sommar. Men som parti mår vi inte bra av att aldrig få några utmaningar säger hon. Och oppositionen är inkompetent. One of the biggest problems in Turkey is the opposition. They haven't uh upgraded themselves to uh, global, the new global values, the new, new global trends. They they're just stuck in that, um, you know, militaristic, nationalistic ideas. And we don't have a competition, and which is not good for uh, our party either. We need. A bra, solid, rådande, up to date com competition. Parlamentsledamoten Norsona Mehmedjan. Välkommen hit igen, Jawors där. När du hörde henne nu beskriva sitt parti AKP- tycker du att hon gick av en korrekt bild av det? När det gäller till exempel bristen på opposition- så har hon fullständigt rätt. Och när det gäller den nyvarande- övergångsperioden eh, var symbolik till exempel är en, en någon slags kulturkrasch mellan eliten den förna eliten och den, de uppkommande nya eh, mellanklasserna och deras förändrande livsstil så har hon rätt också Det är någonting vi kommer att höra mer om om en liten stund Men det här med bristen på opposition det är, väl ett det är väl ett problem att inte ha en opposition? Absolut, det är just nu vad Turkiet eh, Funderar på hur man ska handskas med bristen på opposition gör att den nuvarande enpartiregeringen känner sig mer och mer överväldigande när det gäller politiskt beslutsfattande, och det naturligtvis bidrar till någon slags. Eh, det de, de bidrar till ökad oro bland de som inte röstar för, för, den, för regeringspartiet. Men samtidigt så beskrivs den här perioden i Turkiet som eh, så intressant för att det pågår så mycket debatter, man pratar om allting, ingenting är längre tabu. Eh, och du, Torkel Schönlev, du sa dynamik när vi frågade om, bad om ett ord i början. Va, vad tänker du på? Jag tänker framförallt på den inrikespolitiska debatten som ju är väldigt, väldigt dynamisk just nu. Det händer mycket och man kan prata om saker och ting som man faktiskt inte kunde beröra öppet bara för några år sedan. Och det är det ena. Det andra måste jag ändå säga, det är den ekonomiska dynamiken som finns i Turkiet. Jag menar, det är världens 16 :e största ekonomi och i Europa kanske den sjätte största ekonomin. Mm. Torkel Sjönlöv, du har också en erfarenhet från arabvärlden. Och just nu så är det många arabländer som riktar blickarna mot Turkiet. Är det en jätteskillnad? Alltså, jag tror de har riktat blickarna mot Turkiet i många år. Jag har ju då jobbat i och med arabvärlden eller Mellanöstern i över 20 år- och har sett Turkiet som ett land- gränsande till Europa. Med det perspektivet har jag då betraktat Turkiet snarare än att sätta det som ett land som gränsar. Om man sitter i Europa och tittar ut så gränsar det mot Mellanöstern och Centralasien. Och det här tycker jag har varit ett väldigt spännande perspektiv att ta med sig när man kommer och tjänstgör här i Turkiet. Och det är tydligt att det finns en stor beundran bland många länder i Mellanöstern för ett muslimskt och demokratiskt land som Turkiet. Hur, hur märks det att Turkiet har blivit mer demokratiskt de senaste åren? Vad är de främsta signalerna? Alltså om man jämför minus och plus under de här senaste åtta åren- lägger, lägger, väger plusen mycket mer än, än minus. Man som sagt, känner sig mycket mindre, man fruktar mindre- när man diskuterar saker och ting. De flesta tabun är borta. Kurderna kommer fram och diskuterar sina problem hur som helst utan att begränsa sig. Som vi hörde i början av programmet, de här problemen som... Oroar, sunnitiska segmenten, till exempel kjalfrågan, slöjan, de diskuteras i väldigt breda sammanhang. Man diskuterar nu om man ska begränsa användandet av slöjan bara på högskolorna, men också kanske i andra delar av utbildningsväsendet, eller och eller i, i offentliga platser i statlig förvaltning och så vidare. De här frågorna var äh, mer eller mindre förbjudna. Äh, man, så fort man öppnade munnen äh, för tio år sedan så, så fruktade man att man skulle äh, kanske äh, ställas inför äh, rätta eller äh, man skulle smutskastas och så vidare. Så att det är någon slags turkisk glasnost vi pratar om. Äh, och den, det är naturligtvis turkisk typ av glasnost. Man eh, tar steg väldigt väldigt försiktigt fram för att senare kanske ta ett steg tillbaka och känna på och så vidare. Eh, det, finns, eh, det finns också eh, trots eh, en överväldigande eh, pres, tillvaro av stark enpartiregering så finns det naturligtvis sökande bland inom vänstern och uh, inom uh, vad vi kallar för cent centerhögern. Och de här partierna också uttrycker sig hur, hur, hur hårt som helst. Så att, uh, det finns också uh, andra uh, frågor som man kan ta ut när, på, som svar på din fråga. Till exempel de, den, den uh, terrorbalansen mellan militären och civila till fördel av den förra har förändrats. Nu, nu har vi en annan eh, politisk bild där militären känner sig i, i position av tillbakadragande ständigt tillbakadragande och eh, man är på väg tillbaka till sina kaserner om man ska uttrycka det på det mm. sättet. Så att nu, nu är det en, en annan balansgång som är på väg att ta en form. Men är den balansgången färdiggången så att säga? Kan man säga att, att att det här militära, den djupa staten som det heter- det militära förmyndarskapet över demokratin- att det en gång för alla är borta? Eller är fort... Hur långt bort är det? Det är inte borta äh, alls. Det är, man, man har tagit vissa konkreta steg äh, och äh, reformer- framförallt den senaste äh, folkomröstningen- äh, inne, in har inneburit att äh, det är, är en framgång- konkreta steg framåt. Men förmyndar systemet, förmyndar regimen, är, har sina kvarlevor eh, fortfarande inom hög, högsta eh, hö, högre juridiska instanser eh, som fortfarande försöker lägga sig i politiskt beslutsfattande. Så att vi, vi, det är en alltså flytande process framåt och trots allt under de här senaste åtta åren som betyder att eh, det finns ju mer steg man tar framåt desto svårare blir det att återvända till det gamla systemet. Så att säga. Du pratade förut här om en kulturkamp kan man kalla det. Och just den termen använder en statsvetarprofessor som vi ska höra om det här polariserade Turkiet. Det här är en statsvetarprofessor som heter Arsin Kalajiolo och som är en motståndare till AKP-regeringen och han har döpt detta till just kulturkamp. Well, there är två very broad groupings which perceive the good society on completely different terms. The image of the good society of one group is based around science, human rationality, rational thinking versus An image of ideas. Två läger med varsin vision av hur det goda samhället ser ut. En grundad på vetenskap och rationellt tänkande, den andra på tradition, religion och familj. Det är Ersin Kallayolos beskrivning av det han kallar den turkiska kulturkampen. Och han visar sig själv vara en rätt övertygad deltagare i den kampen. Om skalfrågan säger han att konfrontationen om den en gång uppkom för att kvinnor med skalar vägrade ta av sig dem och byta till sterila kläder i operationsrum. Och hur ska det gå med medicinska fakulteter och laboratorier om skalbärarna blir fler och fler? Denna övertygelse att varken sjalbärande kvinnor eller AKP-politiker med ursprung i den lägre medelklassen begriper något om bakterier delar professor Kalayolo med rätt många i det gamla turkiska etablissemanget. Plötsligt, säger sin Kalayolo, kan nu en universitetsprofessor få sin auktoritet ifrågasatt av folk som inte vet något om medicin eller forskning. And populism pays now. Then it suddenly becomes the authority of the university professor being questioned by people who don't have any idea about what medicine is all about. Or medical research is all about. And you have to discuss, you know, operating room germs. They may have heard about germs in the elementary school, but has it I don't know. De kan ha hört talas om bakterier i grundskolan men det kanske inte gick in. Som så många andra i motståndarlägret litar sin Kalaiolo inte på AKPs demokratiska intentioner. Och om alla de politiska reformerna, säger han, de ändrar alla lagar och säljer in det som demokratisering. PR är de bra på. Och han avfärdar allt beröm AKP-regeringen har fått utomlands ifrån för reformer och modernisering och välskött ekonomi med att det är byggt på bristande forskning och selektiv observation man får inte rätt känsla för det man inte forskar ordentligt eller bor här säger statsvetare professor På utrikesfronten anklagar AKP:s kritiker regeringen för att driva Turkiet österut och föra en ideologiskt driven utrikespolitik The problem with Turkish foreign policy Uh, is uh, uh, that that uh, uh, it is uh, the changes that we see uh, in Turkish foreign policy are really uh, an extension uh, of changes uh, uh, in Turkey uh, internally Faruk Loalo har varit Turkiets Washington-ambassadör och är nu i färd med att starta en tankesmedja här i Istanbul. Problemet med förändringarna i den turkiska utrikespolitiken, säger han, är att de är en förlängning av förändringen som sker här. Med det menar han att det sekulära benet under Turkiets sekulära demokrati håller på att vitra sönder. Han citerar en tidigare turkisk president som sa för några år sedan att förr styrdes Turkiet av politiska partier. Nu styrs av religiösa samfund. Faruk Lolo är inte kritisk mot allt AKP gör. Det är bra med en mer oberoende, självsäker turkisk utrikespolitik- och bra att försöka spela en roll i regionen. Men vad ska den rollen vara- när Turkiets relation till Israel är i kris efter Schiptogasa- och landet därmed ur spel som medlare? Och Iran- det är rätt att satsa på diplomati och vi vill inte ha ett krig till i en grannstat men problemet med AKP är att de är ideologiskt snarare än realpolitiskt motiverade. Deras top reference is being just and right. We are right in this issue. Justice is on our side in this issue. It doesn't matter what the consequences of that of being that right is and that's the problem deras prioritet är rätt och rättvisa vi har rätt i den här frågan om iran hamas israel rättvisan är på vår sida har man det som prioritet säger Faroklo. hamnar man i problem i det verkliga livet och Turkiet har drivit österut anser han. Det har rört sig bort från sina euroatlantiska partners mot den islamiska världen, men inte som ett resultat av medvetna beslut utan av förändringarna i Turkiet. A shift away from the west especially toward the Islamic world and so forth has a lot to do with the outlook, the mindset of the current leadership in Turkey and its impact on the internal dynamics of Turkey and that in turn affects the conduct of our forum pulse. AKP's sympatisörer säger om denna förmenta turkiska drift bort från västvärlden sammanfattar statsvetare professorn Şahin Alpay så här. I'm sorry, that's the worst kind of nonsense I have ever heard in my life. Uh, Turkey is moving drifting closer to the west. If you define the West as being the values of liberal democracy and universal human rights values. Värsta nonsens jag har hört, det är västerut Turkiet rör sig. Om man med väst menar liberal demokrati och mänskliga rättigheter. Däremot säger Shaheen Alpay, inte om man med väst menar en kristen klubb eller ovillkorligt stöd till allt Israel gör. Det är väst har Turkiet aldrig varit med i. Shane Alpay som doktorerade i Sverige på 70-talet men tycker att svenskan är för rostig för intervjuer är själv inte ett dugg religiös men starkt emot auktoritär sekularism. Sekularismen är också en religion. I'm not religious at all. Uh, but I am equally opposed to authoritarian secularism which is a religion in itself. That's also Kemalism is also a religion secular religion like communism. Och AKP är inga änglar, men ska man göra någon internationell jämförelse så är inte det med islamistiska partier utan med europeiska kristdemokrater. This party is close, the best way we have in this country. This party if you want to make any international comparisons is more like Christian democratic parties. I mean, I am of course critical of many of their policies. Men jag måste se skogen än träden. Shahin Al-Paisi, där statsvetarprofessor. Ja, drivs utrikespolitiken av ideologi, som Turkiets före Washington ambassadör hävdar. Det är en av de vanligaste anklagelserna mot Turkiet sen man började fjärma sig från Israel. Turkiet har hamnat i klona på Iran, säger man i Tel Aviv. Utrikespolitiken har blivit arabisk, muslimskt, populistisk. Men en av Turkiets ledande utrikesexperter, Soli Özel, kolumnist och professor i internationella relationer, håller inte med. Jag tycker att hela frågeställningen är irriterande, säger han. Turkiet hade inte agerat annorlunda i detta specifika geopolitiska läge om vi hade varit en rest av bysans med grekisk ortodox kristen befolkning. Anything... Dessutom säger Soli Özel är drivkraften bakom utrikespolitiken framförallt ekonomisk. The true driving force in my judgment of Turkish foreign policy in the Middle East is economics. At a time when Turkey has a bulging a growing middle class an entrepreneurial class Turkiet med sin växande medelklass behöver nya marknader och de expansionsmöjligheter som finns ligger i närområdet. Syrien, Irak, Iran. Men Turkiets uttalade mål är också att bli en regional makt med global räckvidd, säger Solle Özel. Och det är inget orealistiskt mål, menar han. Omständigheterna i världen efter kalla kriget och efter Iraks fall gör att Turkiet nu befinner sig i en unik position. Inte bara geografiskt utan också eftersom detta är en muslimsk, sekulär, kapitalistisk stat som tillhör NATO. Den kombinationen finns ingen annanstans. That the centers of gravity of the world make a country such as Turkey in the location that it is a much more important country than before it's a capitalist, democratic, secular country with a Muslim population and an institutional member of the Western Alliance there is no other country that has all these attributes men självklart tillägger han så finns det de inom regeringen som drömmer om Turkiet som riddaren på vit häst som leder hela Mellanöstern mot en glänsande islamisk seger och som hoppas att Turkiet ska kunna fylla ett stort tomrum. Turkiets anseende har förändrats dramatiskt de senaste två åren med början under Gazakriget som Turkiet protesterade högljutt mot. Och sen efter Mavi Marmara och Ship Gaza hjälteförklarades Turkiet i stora delar av Arabvärlden. Många sunnimuslimer ser just Turkiet som räddaren i nöden. Inte lika flinande USA-vänligt och korrupt som Egypten. Inte lika radikal militant anti som Iran. Utan en sunnimuslimsk stat med högt internationellt anseende, en blomstrande ekonomi, en självsäkerhet och självständighet gentemot USA. Och vid varje kris i regionen idag så finns det de som hoppas att Turkiet ska träda in som medlare och räddare. Senast i Libanon där man nu bävar för vad som ska ske om Hariri-tribunalen pekar ut ledande personer inom Hezbollah som ansvariga för mordet på den före premiärministern Rafik Hariri. Men man kan inte bygga sin utrikespolitik på popularitet bland massorna. Det är ju ändå stater vi har att göra med, säger utrikesexperten och kolumnisten Soli Özel. Och Turkiets band till Hamas till exempel är inte populärt i stater som Egypten, Jordanien och Saudiarabien. Still have to deal with states and obviously what Turkey does do with Hamas irritates many of the established states and these are at the end of the day the ones we're going to be dealing with. Turkiet kanske vinner i popularitet genom att vara ovän med Israel, men Israel är å andra sidan vårt främsta trumfkort. Turkiets betydelse ligger just i förmågan att medla mellan Israel och till exempel Syrien. Och nu måste vi hitta ett sätt att komma tillbaka till Israel, menar Söljöz. Fighting with Israel. However right you or you may be, Then you talks and Syria. And for two, for... Den turkiska utrikesministern Ahmet Davutoğlu beskyls ibland för att vara hyperaktiv och för att sträcka sig efter för mycket. Under sitt första år som utrikesminister gjorde han 100 resor och besökte 87 länder. Utmärkt, säger Soli Özel, men ett sånt schema ger inte mycket tid till eftertanke och det är det som nu krävs. Det blir inte lätt att hitta tillbaka till Israel efter Mavi Marmara, men det är nödvändigt, inte minst för att normalisera relationen till USA, säger Soli Özel. USA vägrar att välja mellan Israel och Turkiet. Och de amerikanska, way, vägrar att välja mellan Israel och Turkiet, även om båda sidor har pressat amerikanerna att göra just sådana val. De har inte gjort det. gör det ganska enkelt att se att man på ett eller annat sätt måste börja med Israel. Stå because... so kolumnist och statsvetare. Ja, vi är här på Svenska generalkonsulatets terrass i Istanbul tillsammans med generalkonsul Tolkien Sjönlöv och kolumnisten, journalisten Javos Baydar- vad säger ni? Eh, hade Turkiet agerat som det gjorde och har gjort mot Israel om inte utrikespolitiken var ideologiskt driven? Problemet mellan Israel och Turkiet är att båda sidorna eh, gick in i det här eh, genom att veta att de skulle förlora båda två. Och äh, nu äh, gäller det precis som Soljösa säger här, att, äh, att hitta en väg tillbaka för att kunna fortsätta äh, någorlunda äh, fruktbar samarbete. Och eh, utan att nå denna punkt, eller återvända till den, den här punkten, så ska det bli väldigt svårt för båda länderna, inte bara för Turkiet. Eh, det, nu framställs Turkiet som förlorar av detta, men så, så kommer det inte, inte att vara när FN-rapporterna kommer om, om Mavi Marmara-incidenten. Allt tyder på att eh, båda eh, framförallt Israel, men också Turkiet, måste på något sätt ja, äh, återetablera mm. sig som, som trovärdiga makter äh, mm. det här ja, det håller jag med om. Jag tror att man är beroende av varandra. Och äh, det här har varit en svår tid, äh, länderna emellan, men, men äh, det är någonting som, som båda tjänar på att, att försöka hitta tillbaks äh, till en normalisering. Äh, det är inte lätt. Det finns äh, sår som är upprivna och äh, det kräver en, äh, ett givande och tagande från, från båda sidor. Men men som statsvetaren pekar på här så har man Turkiet haft en roll som medlare bland annat mellan Syrien och Israel om Golanhöjderna. Och det har varit en väldigt viktig roll och säkert betydelsefull för att de här parterna ska närma sig varandra. Och det vore olyckligt om den går förlorad. Jag tror också när man tittar på Turkiets utrikespolitik att man har en önskan om att fortsätta att spela en roll även vad det gäller Mellanöstern och fredsprocessen då, specifikt. Så ni, ni tror inte att det här var ideologiskt drivet som ju eh, den före Washington ambassadören menade? Just när det gäller Gaza-incidenten. Nej, absolut inte. Det här var eh, det, skulle, det ska vara lite för enkelt för att hävda det, men det är allt med, har med, med en, e, mötet mellan Olmert och Erdoğan att göra. Till att börja med. När Olmert besökte. Ankara... Men då var han den israeliska premiärministern alltså. Just det. När Olmert besökte Ankara, då var Erdogan fullständigt övertygad om att Turkiet skulle spela en positiv roll mellan Syrien och Israel. Mötet ägde rum 48 eller 72 timmar, jag minns inte riktigt, före Gaza-operationen, Cast Iron-operationen. Och Olmert, under det här mötet som vara det mer än tre timmar nevnade inte ett ord om detta och återvände till Israel och Erdogan plötsligt såg det på tv då kan man tänka sig hur pass Mercurial som han är han är väldigt snabbt snabbt reagerande man, så blev han väldigt arg och därefter så blev det en, en annan incident mot Peres i Davos. Så det han tar, eh, Erdogan har en tendens att ta allting personligt. Och eh, precis som mannen av gatan som han är, som Lula, så, så har detta väldigt starka personliga drag utan att... Eh, Dra in detta till, till ideologiska kamp utan han eh, ville att Israel skulle lita på honom precis som han litade på Israel, men så det blev det väldigt olyckligt i slutet. Betyder det här att Turkiet egentligen tycker att det är lite obehagligt att ha hamnat i denna hjälteposition som man ändå befinner sig i på den arabiska gatan som det heter? I arabisk opinion så har Turkiet efter Gaza-kriget och efter Mavi Marmara fått en helt annan ställning i arabvärlden. Men det är ingenting som man strävar efter. Nej, jag är inte säker på att Turkiet åtnjuter position just nu. Jag tror att för åsikterna varierar äh, beroende på var man går i Mellanöstern. Ähm, huvudtanken, äh, det ska man inte glömma, med den ny, ny, nya regiona, tur regionala turkiska äh, utrikespolitiken är att skapa så mycket äh, interdependence äh, beroende. Beroende. Öms ömsesidigt beroende som möjligt äh, det ser både äh, det, såg, det ansåg gull innan han blev president som när han var utviklingsminister det anser Davouto ännu djupare att ju mer ömsesidigt beroende man skapar mellan länderna i, i regionen desto äh, mer positiv blir äh, utsikterna för stabil, stabilisering i, i, i, och säkerhet i, i, i regionen. Det är ungefär huvuddraget av, av regionala turkiska utrikespolitiken. Mm. Ja, jag håller, håller med om detta. och Jag, jag tror att alltså, det är väldigt tydligt att Turkiet bedriver en aktiv utrikespolitik idag. Man tittar utöver gränserna på ett sätt som man inte gjorde för, för några år sedan. Och jag, jag tror inte heller att detta, det här har varit en ideologiskt driven utveckling utan man har helt enkelt valt en aktiv attityd i förhållande till omvärlden och uttalat då en politik där man söker ett nollproblem alltså zero problems med sina grannar och det är inte utan problem naturligtvis med tanke på att det finns en del konflikter i regionen men jag tror att det är en, en riktig väg att gå och Turkiet har också ökat sin ställning på den globala arenan. Samtidigt så händer det mycket i landet och som jag pratade om dynamik tidigare. Och det vi gör från svensk sida här är bland annat att försöka bidra då till den reformsträvanden som finns i Turkiet med syfte att hjälpa Turkiet närmare ett EU-medlemskap så småningom men det finns mycket att göra, det nämndes här om, om, om jämställdhet och där ligger Turkiet i bottenligan och nyligen kom det också ut en, en rapport från reporter utan gränser som visar framförallt på att Turkiet har rasat i, i ställning de senaste åren bara och man ligger nu någonstans i den, I den lägsta fjärdedelen av världens länder. Och det, det är en tråkig utveckling. Kan man internationellt sett. Eh, Shain Alphay jämförde ju här om man sa att om man ska jämföra AKP med någonting så är det inte Islamistparti utan, utan Europas kristdemokrater. Ja, kanske. Men det är svårt att dra de parallellerna tycker jag eh, faktiskt. Eh, eh, Faktiskt. Och det var där Europas kristdemokrater. Det, det, det är nyanser ja. även i Europa. Så det kanske är lite förenklat. Men har Islam så att säga hittat möjligen potentiellt sin variant av, av kristdemokrater? Ja, ja alltså, men, men det här är ju en regering som på något vis förenar eh, muslimska värderingar med en demokrati. Och det, det är inte en perfekt demokrati än så länge, men, men man arbetar på det. Och det vi har sett under de här åren sedan regeringen Erdogan tillträdde är ändå att man går i en reformriktning. Men det är svårt att man stöter på hinder från det turkiska etablissemanget gamla krafter som motverkar detta men jag tror att man menar allvar med att gå i reformriktning. Vi pratar om en anpassningsprocess alltså turkiska uh, islamistiska rörelsen i Turkiet är inte samma som islamistiska rörelsen som i 90-talet. Det är en ny situation. Turkiet kan skryta med att ha den snabbast växande ekonomin bland OECD-länderna. Tillverkningsindustrin har gjort stora framsteg. Man tillverkar skor, möbler, bilar, TV-apparater och Turkiet är världens största cementexportör. Och man brukar säga att landets nya entreprenörklass är AKP:s ryggrad. Vi träffade ett par av dessa framgångsrika småskaliga entreprenörer på marknadsgatan i Fatih-området häromdagen. Antje lätt, antje lätt. På ett avlångt bord som ser ut som en bår ligger något oformligt som skulle kunna vara en människokropp under en kritvit linneduk. En man går fram och lyfter försiktigt på duken i ena hörnet. Han kikar in och så stoppar han in handen och nickar. Jo, det är fortfarande varmt. Och upp ur linneduken kommer doften av nygräddat bröd. Det är fulla bakplåtar som ligger under tyget. En meter längre bort, nya dofter, spiskummin och mynta. Och så köfte som ismie steker utanför slaktarns butik. Och lukten av hav ur Morats korgar med silverglänsande fiskar. Det här är Marknadsgatan i Fatih, ett område i Istanbul där Islam har en stark närvaro och där AKP har starkt stöd. barışın sağlanması için Türkiye çalışıyor. I höstsolen utanför ett café sitter Hussein och Ayhan och dricker te. Två entreprenörer, den ena inom klock- och databranschen, den andra byggherre som just nu erbjuder 600 byggjobbare arbete. Affärerna går bra, säger Ayhan Kolak. Det är mycket pengar i omlopp, bankerna mår bra, folk får lån och köper lägenheter i våra nya jordbävningsförstånd stärkta fastigheter. Vill inte flytta hit till Istanbul förresten– –ska jag reservera ett par lägenheter åt er, frågar han oss. Han har ett radband i handen men kallar sig inte religiös. Han dricker alkohol, men hans hustru bär sjal– och hustruns syster, berättar han, fick inte vara med på sina egna söners bröllop eftersom de är yrkesmilitärer, båda två och mamman, inte kunde komma i sjal till festlokalen i officersklubben där bröllopet hölls. Men om den nuvarande AKP-regeringens politik har Ayhan bara goda saker att säga och Hussein nickar. Särskilt utrikespolitiken och Turkiets anseende i världen, säger de. Men det är konstigt att Europa inte har insett hur mycket starkare EU skulle bli om Turkiet var med. Egentligen är ett turkiskt medlemskap det enda som kunde rädda EU så att Europa blir en mäktig global kraft, säger han och urmakaren Hussein Lanolo. Vi är er ingång, inte bara till den muslimska världen, utan också till Kaukasus och alla våra andra grannländer. Vi i Europa i Turkiet som är Orta Doğu, Kafkaslara açılan bir ülke. Biz bunu kazanırken bu en man i skägg och traditionella kläder går förbi och ropar religiösa slagord. Han bär på en stor grön fana med korantext i vitt. Det här måste vara någon som ska värva folk till islamistiska aktiviteter, tänker jag. Men Hussein och Ejhan skrattar och förklarar. Han bor här i kvarteret och han är bara lite mentalt störd. Aktivisterna här skulle inte spöka ut sig på det sättet, säger de. Och efter flera glas te och samtal med staplande tolk går vi hemåt förbi fiskaffären. Och där finns aktivisten. Morat Akina heter han. Han var med på fartyget Mavi Marmara som skulle till Gaza. Och visar sig vara den man som man har kunnat se på tv-bilder när han leder en blödande israelisk soldat ner för trapporna på Mavi Marmara. Morat Akina. Mavi Marmara är med mig. Och kalleri, eh, ja visst, det var jag, men nu hinner jag inte prata om det. Jag måste sälja fisk, säger Morat Akina. Ni kan gå hem och googla mitt namn och se intervjuerna på nätet. Men när vi frågar, skulle du göra om det, svarar han. Ja, självklart. Om Gud vill. Inshallah. Inshallah. Fiskhandlaren Morat Akina. Och vi ska sist här i konflikt träffa ännu en turkisk entreprenör som stöder AKP och regeringen. Men det här är en entreprenör i stor, mycket stor skala. Och en man vars namn alla i Turkiet känner till. Isak Allaton, storbyggmästare, demokratiaktivist och en gång för länge sedan svetsare på Motala verkstad. Isakalatonsalarko Holdings har jag ett av Istanbuls bästa lägen. Vi dricker kaffe på terrassen till vad som en gång var ett litet ottomanskt palats med på spåren för våra fötter och med bron mellan Europa och Asien snett ovanför oss. Det brusar rejält från trafiken på bron, men det är det värt. Jag tar varje tillfälle att prata svenska med besökare som kommer och så har jag några vänner. Ett par av dem är turkar men de fortsätter på samma sätt att uh, inte glömma svenska. Så när vi träffas, vi två turkar, vi skiftar omedelbart på svenska för att vi båda vill inte glömma det. Det är snart 60 år sedan Isakall att hon åkte till Sverige med en lingva i svenska bakom sig och blev svetsare på Motala verkstad. På väggen på hans pampiga kontor hänger ett foto på honom i blå ställ framför ett lok de väl på med på vägen bredvid hänger nordstjärneorden. Han avancerade snabbt till Ritare år 1954, åkte han hem. Igen. Och sen startade du, du Och sen kom tillbaka. jag 1954 tillbaka till Istanbul och startade firman Alarko från ingenting. Och sen det blev större och större. Alarko sysslar med energiproduktion, storbyggen och turism. Och Isak som är 83 nu är en av Turkiets ledande industrimagnater. Men också demokratiaktivist, Sverigevän och AKP-anhängare. Ja det kan man säga för att jag verkligen tror eh, innerligt och, eh, och eh, att alltså jag är mycket ärlig i det. Att jag tror på att eh, de främjar demokratin och de har rena... Uh, syften med att göra en bättre Turkiet. Jag uh, tror inte alls på det där uh, propagandan att de är uh, fundamentalist och Iran-vänliga och så vidare. Många skulle säga att du inte skulle vara en naturlig anhängare av uh, AKP. Du är till och med själv en icke-muslimsk icke minoritet här. Du, du är jude. Du ja. fruktar inte den islamisering som. Som många muslimer här i Istanbul ska jag säga ja, så För att jag, jag känner deras ä, politik. Jag har alltid varit ä, ganska ä, nära premiärministern. Sedan han var borgmästare i Istanbul, jag hade känt honom. Jag till och med ordnade ä, hans besök till Amerika en gång när han skulle träffa ä, lobbyn i, i Washington. Och, den den is pro-israeliska loven. Ja, ja, just det. Det var på den tiden när han fortfarande var fortfarande alltså. Det var för mer än tio år sedan. Och jag har alltid uh, haft den där tron att han är uh, ärlig och han är inte uh, av vad de säger att han har den där hidden agenda att det ska bli en... Uh, en islamisk uh, regering. Och jag tror verkligen att Turkiet är på rätta uh, väg att bli mer demokratisk och mer alltså, ansvarig och uh, ge mer uh, frihet till folket i stort sett. Och ekonomin går bra. Och jag tycker att uh, jag gör min plikt med att uh, öppna mina tankar och vara ärlig och och säga vad jag tänker. Många skulle säga att ironin i det här är att, att kamalisterna som då har sagt sig stå för ska jag säga, modernisering, det sekulära eh, att det, det är de som ska säga, stelnat och strävar bakåt medan det är traditionella, socialt konservativa eh, ska jag säga, med, med islamiska rötter som, som står för moderniseringen. Vad du säger är så sant de där så kallade moderna attatyrkister eller kemalister de har stannat i 1923 och de, de ville fortsätta att leva med samma villkoren som 1923 och de förstår inte att nästan 90 år har gått sen dess och, och attatyrk lever inte längre sen 70 år han är död, han är död, är död. men de, de fortfarande tror att han fortsätter leva. Och de vill leva med Atatürk eller med Atatürks villkoren. Det går inte längre. Nu har vi en annan värld. Och vi måste acceptera att det är en annan värld. Och att den där kemalismen är inte eh, någonting som man kan sälja längre. Det går inte. Ingen vill köpa det. Isak Allaton storbyggmästare, demokratiaktivist. Sverigevän som ibland kallas för Sveriges permanenta ambassadör i Istanbul. Och vi kan avslöja här faktiskt att en av dem som Isak Allaton upprätthåller sin svenska med är vår gäst här, Javos Bajdar. Tack, Javos Bajdar, för att du talar svenska med Isaac Allaton. Och för att du har varit här idag i konflikt. Tack också Torkel Stjärnlöv, Sveriges generalkonsul i Istanbul, på vars terrass vi står. Och konflikt från Istanbul är slut. Besök gärna vår hemsida wwwsverigesradiose konflikt Där det också går att lyssna på tidigare program. Och vill du skriva brev är adressen konflikt. Sveriges Radio 105 10 Stockholm. Producent för den här sändningen var Ira Malik och tekniker Fanny Högberg. Jag heter Angetta Ramberg. Och jag heter Cecilia Uddeh. Hur och vad gör ett svenskt företag när de stora länderna bråkar om sina valutor och risken för handelskrig tonar upp sig? Ekonomi är gått lördag klockan 11.40 i p Varför har EU ingen gemensam flyktingpolitik? Medlemsländerna vill inte komma överens. Det här har ju legat på bordet i flera år. Det är jättesvårt att komma överens. Vi har ägnat timmatal åt att förhandla detta. Cecilia Malmström är EU-kommissionär. –och gäst i intervju Efter lunch i 5 i i P1. Skotten i Malmö om vad skräcken gör med ett samhälle. Afghanistan, varför är svenska soldater där egentligen? Apropå pensionärsprotesterna i Paris om förväntningarna på de sista ljuva åren. Och så public service. Det är därför vi är i Afghanistan. För att förhindra att terrorn sprids till våra länder. Men nu när den redan verkar ha hänt så undrar jag, har Afghanistan några soldater att skicka hit? God morgon världen, repris i kväll efter nyheterna klockan 22.